Лотос і пляшка. Віллард Джеді, консул Сполучених Штатів у Кораліо, сидів за столом і, не поспішаючи, писав річний звіт. Гудвін, що зайшов до нього як звичайно покрити на своїй улюбленій варанді, не зміг його відірвати від роботи й пішов геть добре вилаявши приятля за негостинність. «Я поскаржусь на вас у департамент», – сказав Гудвін. «Якщо він існує не тільки на папері, ні тобі вічливості, ані гостинності. Ви не хочете розмовляти зі мною навіть, не пропонуєте випити. Добре ж ви репрезентуєте свій уряд». Гудвін перейшов на другий бік вулиці, до готелю, де був єдиний більярд у коралі. Хто знає, може карантинний лікар погодиться зіграти з ним партію. Він уже все підготував, щоб перехопити втікачів, і тепер йому залишалося ждати, коли почнеться справжня гра. Консул не відривався від звіту. Йому було тільки 24 роки, та й прибув він до коралю так недавно, що його службовий запал ще не встиг прохолонути серед тропічної спеки. Між раком та козирогом такі парадокси припустимі. Стільки-то тисяч в'язок бананів, стільки-то тисяч апельсинів та кокосових горіхів. Стільки то унцій золотого піску. Стільки то фунтів каучуку, кави, індиго та сарсапарелли. Справді, проти минулого року експорт збільшився аж на 20%. Радість охопила консула. Можливо, думав він, у державному департаменті прочитають його звіт і звернуть увагу. Але тут він откинувся на спинку стільця і засміявся. Він став таким самим дурним, як і всі інші. Як він міг забути, що Кораліо – незначне містечко у незначній країні, у маловідомому закутку якогось другорядного моря. Йому спав на думку Грег – карантинний лікар, що передплачував лондонський журнал «Ланцет», сподіваючись побачити там витяги із своїх доповідей про бацилу жовтої пропасниці, які він надсилав до Департаменту охорони здоров'я. Консул знав, що серед півсотні його знайомих у Сполучених Штатах не знайдеться жодного, хто б чув про Коралєо. Його звіт прочитають у всякому разі два чоловіки, який-небудь дрібний вирядовець у державному департаменті та складач у казенній друкарні. І може складач зверне увагу на підвищення торговельної активності в Кораліо і навіть скаже кілька слів про це своєму приятелеві закухлем пива та порцією сиру. Ледве він написав «Незрозуміла млявість великих експортерів у Сполучених Штатах дає можливість французьким та німецьким фірмам контролювати практично всю торгівлю цієї багатої, квітучої країни». Як раптом почув хрипкий гудок пароплавної сирени. Джеді відклав перо, надів Панаму. Взяв парасолю. Він упізнав гудок «Валгали» – одного з пароплавів фруктової компанії «Везувій». У Кораліо геть усі, починаючи від п'ятирічних хлопчаків, можуть назвати вам кожний прибиваючий пароплав за звуком його сирени. Консул подався до моря, Тримаючись тіннявого боку вулиці, завдяки довгій практиці він так точно виміряв свої кроки, що з'явився на піщаному березі якраз тоді, коли від пароплава вже повертався човен з митними урядовцями, які оглянули його вантаж згідно з законами Анчурії. У кораліо немає гавані. Таким судном, як Валгалла, доводиться кидати якір за мілю від берега. Вантажать фруктами їх у морі з допомогою ліхтерів та шлюпок. У Солітасі, де є гарна гавань, можна бачити багато всяких пароплавів. Але на рейдів коралі кидають якір майже виключно самі фруктові. Іноді, на кілька днів... Ніби, між іншим, зупиниться у відкритому морі яке-набуть каботажне судно, або таємничий бриг з Іспанії, або шикарний французький парусник. Тоді митні власті подвоюють свою невсипущу пильність. Вночі поміж берегом та кораблями починають шумгати загадкові шлюбки а вранці у крамницях коралів помітно збільшується запас пляшок з трьома зірочками різних вин та галантерейних товарів. Кажуть, що в такі дні умитних урядовців у кишенях їхніх штанів, прикрашених червоними лампасами, брящить срібла більше, ніж звичайно, а в реєстраційних книгах не буває жодного запису про одержання митних платежів. Човен з митниками гічка Валгалли підійшли до берега одночасно. Коли вони зупинились, далі їх не пускала мілка вода. До сухого берега залишалося ще добрих п'ять ярдів, спінених прибоєм хвиль. Тоді на півголі Каріби Кинулись воду і винесли на плечах судового комісара з Валгалли та маленьких тубільних урядовців у бавовняних сорочках, синіх штанях з червоними лампасами та солом'яних брилах з обвислими крисами. В коледжі Джеді славився своєю грою в бейсбол. Тепер він закрив парасолю, встромив її в пісок і нахилився, спершись руками об коліна. Комісар, кумедно імітуючи позу подавальника, жбурнув консулові важку, перев'язану мотузкою пачку газет. Валгалла завжди привозила для нього газети. Джедді високо підскочив і з гучним гоп піймав кинуту пачку. Люди на березі майже третина всього населення міста, весело засміялись і заплескали в долоні. Щотижня очікували вони на це видовисько, і воно завжди тішило їх. У кораліо не любили нововведень. Консул знов розгорнув свою парасолю і пішов назад до консульства. Представник великої нації – Мешкав у дерев'яному двокімнатному будиночку, оточеному з трьох боків галереєю з бамбука та пальмового дерева. Одна кімната правила за контору була обставлена дуже скромно. Звичайний письмовий стіл, гамак та три незручні стільці з тростяним сидінням. На стіні висіли гравюри двох президентів, Сполучених Штатів, першого і останнього. У другій кімнаті жив консул. Коли він повернувся додому, була одинадцята година. Пора першого сніданку. Чанка, служниця карибка, що уховарила в нього, якраз накривала на стіл на тому боці галереї, що виходив до моря, і мав славу найпрохолоднішого місця в Кораліо. На снідання був суп закулячих плавців, тушковані земляні краби, плоди хлібного дерева, шматочок вареної ігуани, груші авокадо, щойно зрізаний ананас, червоне вино та кава. Джедді сіл до столу, і, солодко потягаючись, розв'язав пачку газет. Два дні або й довше, він читатиме в Кораліо про всякі світові події, точнісінько так, як ми читаємо химерні повідомлення тієї неточної науки, яка береться описувати побут марсіан. Прочитавши газети, він розійшла їх по черзі усім іншим мешканцям Кораліо американського походження. Першою потрапила йому до рук газета з розряду тих товстих друкованих матраців, що на них, як розповідають читачі нью-йоркських газет, щонеділі поринають у літературний сон. Консул розіслав її перед собою на столі, підперше з одного боку, Спинкою стільця, а тоді старанно заходився коло сніданку, час від часу перегортаючи сторінки й ліниво перебігаючи по них очима. Раптом йому впало в око щось дуже знайоме, погано надрукована фотографія корабля на цілі півсторінки. З цікавістю він нахилився до газети, щоб прочитати крикливий заголовок статті, вміщеної поряд. Так, він не помилився. На знімку була і далія. Восьмисот тонна яхта, що належала, за висловом газети, кращому з кращих Мідасові грошового ринку, довершеному джентльменові Джей-Уорду, Толліверу. Повільно попиваючи чорну каву, Джедді прочитав статтю. У ній докладно перелічувалось рухоме і нерухоме майно містера Толлівера. Далі йшов опис його яхти, і тільки наприкінці повідомлялась головна новина – крихітна як гірчичне зернятко. Містер Толлівер у супроводі найближчих друзів вирушає у півторамісячне плавання вздовж берегів Центральної та Південної Америки й Багамських островів. Серед гостей згадувались місіс Кемберленд Пейн та міс Іда Пейн із Норфолка. Щоб догодити невибагливим читачам, Автор статті вигадав цілий роман. Він так часто згадував поряд імена міс Пейн та містера Толлівера, що здавалось, ніби він уже поблагословив їх на шлюб. З манірною двозначністю він грав такими виразами, як «Де хто твердить?» «Поширюються чутки?» «Є здогади?» Ніхто б не здивувався, якби. А закінчував поздоровленнями. Поснідавши, Джедді взяв газети і перейшов на кінець веранди. Десів на своє улюблене палубне крісло, а ноги поклав на бамбукове поручча. Він запалив сигару і поглянув на море. Йому було приємно, що... Новина так мало схвилювала його. Він був радий, що переміг горе, яке погнало його у добровільне заслання в цю далеку країну Лотоса. Звичайно, іди він ніколи не забуде. Але думка про неї тепер не боліла йому. Після Непорозуміння та сварки, що сталося між ними, він з підшукав собі місце консула. Хотів помститись їй, порвавшись з її оточенням і з нею самою. І в цьому йому пощастило. За дванадцять місяців, які він прожив у Кораліо, вони не написали одне одному жодного слова. Хоч у рідких листах від небагатьох друзів, з якими він ще підтримував зв'язок, іноді згадувалось її ім'я. І все ж він не міг приглушити в собі почуття радості, коли дізнався, що вона досі не вийшла заміж ні за Толлівера, ні за когось іншого. Але Толлівер, видимо, ще не втратив надії. Тільки Джедді тепер байдуже. Він скуштував лотоса. Він був щасливий і задоволений у цій країні вічно пекучого сонця. Ті далекі дні, коли він жив у Штатах, здавалось йому тепер дражливим сном. Хай Іда буде така сама щаслива, як і він. Повітря. Запашне, як у далекому Авалоні. Вільна ідилічна течія зачарованих днів. Життя серед цього безжурного поетичного народу Повне музики, квітів, тихого сміху. Таке близьке море і такі близькі гори. Розмаїті видіння кохання, краси, Чарів, що розцвітають білими тропічними ночами. Все це проймало його живими радощами. А тут ще й Паула Бренніган. Джедді збирався одружитися з Паулою. Якщо вона згодиться, звісно. А що вона згодиться, він майже не сумнівався. Але... Він чомусь не поспішав за свідченням. Кілька разів слова були готові зірватися з його уст, але щоразу якась таємнича сила стримувала його. Можливо, то було підсвідоме побоювання, що такий вчинок розірве останню нитку, яка пов'язує його з минулим. Він був би... Дуже щасливий з Паулею. В місті мало дівчат, які могли б зрівнятися з нею. Два роки вона провчилася в монастирській школі в Новому Орлані. І коли їй буває заманеться показати свою освіченість, вона нічим не відрізняється від дівчат з Норфолка або Манхеттена. А зате... Як приємно дивитись на неї, коли вона вбереться іноді в національний іспанський костюм з голими плечима й пишними широкими рукавами. Бернард Бренніген був найбагатший купець у Коралліо. Крім магазину, він мав ще й караван мулів і провадив жваву торгівлю з різними містами та селами всередині країни. Дружина його була місцева аристократка зі знатного кастільського роду. Але брунацький відтінок на її оливкових щоках свідчив про домішку індіанської крові. Від шлюбу ірландця з іспанкою з'явився, як це часто буває, паросток дивовижної своєрідної краси. Бренігани були надзвичайно приємні люди, і горішній поверх їхнього будинку був давно вже готовий до послуг Джеді та Паули, аби тільки Джеді зважився завести про це розмову. Минуло дві години. Консулові набридло читати. Газети безладно валялись круг нього на підлозі. Розлігшись у кріслі, він мрійно дивився на навколишній рай. Кілька бананових дерев розкинуло свої широкі щити між ним і сонцем. Положистий схил від консульства до моря кривали темно-зелені зарості лимонних та апельсинових дерев, що саме починали квітнути. Лагуна врізалась у суходіл. Наче таємний зазублений кристал. І над нею бліде сейбове дерево підносилось мало не до хмар. Декоративне листя хитких кокосових пальм у березі яскраво на аспідно-сірому тлі майже нерухомого моря. До свідомості Джедді доходили яскраво багряні та блідожовті плями серед густих зелених заростей. Пахощі фруктів та квітів, Димок від глиняної кабиці, Під гарбузовим деревом, Де уховарила чанка, Дискантовий жіночий сміх у хатках тубільців. Пісня червоногрудки. Солонуватий повів з моря. Димінуендо ледве чутного прибою впродовж узбережя. І потім. Поступово виникла перед ним біла цяточка, яка весь час росла і виросла нарешті у велику пляму на одноманітно сірій поверхні моря. З лінивою цікавістю він слідкував, як пляма дедалі більшала. І кінець кінцем обернулася в ідалію, що повним ходом пливла понад узбережжям. Не міняючи пози, Джеді дивився, як гарненька біла яхта швидко наближалась, як незабаром порівнялася з коралем. Потім, випроставшись, він побачив, як вона пройшла мимо, не більше, як замиля від берега. Він бачив, як поблискували її начищені мідні частини, бачив смуги палубних тентів і тільки немов кораблик у чарівному ліхтарі, і далі я пройшла через осяйне коло його невеличкого світу і зникла назавжди. Якби не легесенька хмарка диму на обрії, що залишилась від неї, можна було подумати, що і далі я щось нереальне, химерний витвір його бездіяльної фантазії. Джедді повернувся до контори і знову почав порпатись над звітом. Коли стаття в газеті зовсім не збентежила його, то ця безмовна поява яхти подіяла на нього ще менше. Вона принесла з собою спокій і мир, бо тепер у нього зникли останні сумніви. Він знав, що люди іноді довго зберігають надії, навіть не усвідомлюючи цього, тепер, коли вона, Іда, проїхала дві тисячі миль і обминула його, не подавши й знаку йому нема чого більше, навіть підсвідомо, чіплятися за минуле, по обіді, коли сонце сховалося за гори, вжеді вийшов прогулятись на вузеньку смужку берега попід кокосовими пальмами. З моря повівав легенький вітерець, мережачи поверхню води дрібними хвильками. Невеликий брун з тихим шелестом виблиснувся на пісок, принісши з собою якийсь круглий блискучий предмет, що знов скотився в море, коли хвиля відступила. Нова хвиля, зовсім викинула його на берег, і Джеді підібрав знахідку. Це була довгошия пляшка з-під вина з безкольорового скла. Корок сидів у ній туго, в рівні з краями шийки, запечатана темно-червоним соргучем. У пляшці не видно було нічого, крім зібганого, Аркушика паперу, який, мабуть, пом'яли, затискаючи у вузьке горлечко. На сургучі виднівся відтиск персня з якоюсь монограмою. Але відтиск той, мабуть, зроблено на швидку, бо літери годі було розібрати. І Пейн завжди носила перстень з початкою вважаючи його найкращою оздобою. Джеді здалося, що на сургучі відтиснуті знайомі ініціали. І. П. І він відчув якесь дивне хвилювання. Це був куди інтимніший нагад проїду, ніж якась яхта, на якій вона щойно пропливла мимо. Він пішов додому і поставив пляшку на письмовий стіл. Скинувши капелюх і піджак, він засвітив лампу. Ніч навально заполонила місто після короткого смеркання і почав розглядати свою морську здобич. Піднісши пляшку до світла повільно обертаючи її, він кінець кінцем виявив, що в ній було два аркушики дрібно списаного поштового паперу що папір своїм форматом і кольором подібний до того, яким, звичайно, користувалась Іда, і що почерк, наскільки він міг розглядіти, був також Іден. Грубе скло так викривляло проміння лампи, що Джеді не зміг розібрати жодного слова. Але деякі заголовні літери, що йому пощастило розібрати, були написані, Безперечно її рукою. З ледве помітною усмішкою, збентеженій радості, Джедді поставив пляшку на стіл і поклав біля неї рядочком три сигари. Потім приніс із варанди своє улюблене крісло і догідно розлігся в ньому. Він куритиме сигари міркуватиме над виниклою проблемою. Бо це і справді була проблема. І навіщо він підібрав пляшку? Та пляшка стояла у нього на столі. Море! Звідки приходить стільки тривог? Навіщо воно принесло сюди цю пляшку і порушило його спокій? У цій сонній країні, де дозвілля було більше, ніж треба, він звик глибоко замислюватись навіть над дрібницями. Він вигадував різні химерні гіпотези з приводу пляшки, проте жодна не задовольняла його. Такі пляшки часом кидають з кораблів, яким загрожує загибель або катастрофа, і покладають на цих непевних посланців єдину надію на порятунок. Але ще... Не минуло й три години, як він бачив ідалію. Вона була цілісінька і пливла повним ходом. А може на ній збунтувалась команда? Замкнула в трюмі пасажирів і в цій пляшці міститься прохання про допомогу. Але таке поводження команди просто неймовірне. Та й навряд, щоб схвильовані пасажири Стали писати лист на чотирьох сторінках поштового паперу і старанно доводити, що їх треба врятувати. Так поступово способом виключення він забракував маловірогідні гіпотези і зупинився, неохоче, правда, на одній найімовірнішій, а саме, що лист у пляшці адресовано йому. Іда знає, що він у коралі. Пропливаючи мимо, вона кинула пляшку в море, а вітер пригнав її до берега. Ледве Джеді дійшов цього висновку, як на перенісці в нього пролягла зморшка, а навколо уст накреслився вираз упертості. Він дивився крізь прочинені двері, на велетенських світляків, що пропливали безмовними вулицями. Якщо це послання від Іди, про що вона може писати до нього, як не про бажання помиритись? Але чому тоді вона вдалась до такого непевного і навіть легковажного способу, коли можна було скористатись поштою, кинути записку в море у якійсь там пляшці? Це непростима легкодумність, а то й просто зневага. Від цих думок у ньому прокинулась гордість і притлумила всі інші почуття, що їх воскресила пляшка. Джедді надів піджак та капелюх і вийшов. Він подався вулицею до невеличкого майдану, де грав оркестр, і гуляли веселі, безтурботні люди. Соромливі сан'юріти снували навколо зі світляками в чорних як смола косах, боязко й улесливо усміхаючись до нього. Повітря було напоєне милосними пахощами жасмину та апельсинового цвіту. Консул зупинився біля будинку Бернарда Бренігна. На галереї в гамаку гойдалась Паула. Почувши голос Джеді, вона вся зашарілася і випрухнула з гамака, як пташка з гнізда. Її вбрання зачарувало його. Мусліново плаття, все в оборках, жакетка з білої фланелі. Скільки смаку та елегантності! Він запропонував їй піти прогулятись, і вони... Ішли йшли до старовинної індіанської криниці, викопаної при дорозі під горою. Там вони присіли поруч на Цямрині, і Джеді нарешті зважився вимовити слова, що їх так довго ждали від нього. І хоч він був певний, що вона не скаже йому «ні», він увесь затремтів від радості, побачивши, якою цілковитою була його перемога і як безоглядно підкорилась йому Паула. От серце, створене для кохання і вірності, і все це без примх, без зайвих запитань і всяких банальностей, що їх вимагав звичай. Ніколи Джеді не почував себе таким щасливим, як цього вечора, коли цілував Паулу біля дверей її дома. Тут, у країні лотоса постельній, спочинитий у вічному дозвіллі. Здавалось йому, як і багатьом мореплавцям до нього, найкращою й найлегшою долею. Майбутнє в нього – ідеальне. Він потрапив у рай, де немає підступного змія. Його Єва воїстину буде часткою його самого. Неприступна для спокусий, тому ще більш спокуслива. Сьогодні все вирішилось, і серце його було повне спокійної, впевненої радості. Джедді пішов додому, насвистуючи «Ла Голондріна», найкращу і найсумнішу з усіх любовних пісень. За свого сідола біля дверей стрибнула йому назустріч жваво-белькочучи ручна мавпочка. Він попрямував до столу, щоб дістати для неї гоїхів. В півтемряві його рука наткнулась на пляшку. Він стригнувся, мовби доторкнувся до холодного, круглого тіла гадюки. Він зовсім забув про пляшку. Він засвітив лампу і нагодував мапочку. Потім дуже старанно запалив сигару, Взяв пляшку і пішов до берега. Було місячно. Море сяяло. Вітер перемінився, І, як завжди, вечорами дув з берега. Підійшовши до самої води, Джедді закинув нерозпочатану пляшку далеко в море. На мить вона зникла під водою, а потім підстрибнула вгору удвоє вище за свою вишину. Джедді стояв нерухомо і стежив за нею. Місяць світив так ясно, що було добре видно, як вона колихається на невеличких хвилях «Угору вниз, угору вниз». Крутячись і поблискуючи, вона помалу віддалялась від берега. Вітер ніс її у відкрите море. Незабаром вона обернулась у малесеньку цяточку, яка то з'являлась, то знову зникала. І потім, таємниця її, навіки поглинула ще більша таємниця. Океан. Джедді стояв нерухомо на березі, курив сигару і дивився на воду. Сімоне. Гей, Сімоне. Та прокинься ж нарешті Сімоне. Загорлав хтось біля самої води. Старий Сімон Круз був метис. Він жив у хатинці біля моря, ловив рибу і перевозив контрабанду. Він тільки не задрімав, і от його збудили. Він уступив у червики і вийшов на двір. Там саме висідав із шлюбки молодший офіцер із Валгали. Його давній знайомий разом із трьома матросами. «Біжи до міста, Сімоне!» Гукнув офіцер. «І розшукай доктора Грега або містера Гудвіна або кого іншого з приятелів містера Джеді. І нехай вони зразу ж ідуть сюди!» «Святителі небесні, Відгукнувся сонний Сімон. «Чи не трапилося чого з містером Джеді?» «Він отам під брезентом!» Сказав офіцер, показуючи на шлюбку. Ще трохи й він пішов би на дно. Ми помітили його з проплава за милю від берега. Він плив, як божевільний, за якоюсь пляшкою. А пляшку ту несло в море. Ми спустили шлюбку й за ним. Він уже був, наздогнав пляшку, але знесилився й пішов під воду. Ми приспіли вчасно, і може, він ще буде живий. Але це вже справа лікає. Пляшка? сказав старий, потираючи очі. Він ще не зовсім прокинувся. «Де пляшка?» «Там десь, пливе собі», сказав моряк, тикнувши пальцем у бік моря. «Та прокинься ж, Сімоне!»